bai, hori da, bera Julio Biar eh, donostiara ba, eta bera, bueno, mendizealea zen, puntako mendizealea, eta, bueno, ba, iztripullarri bat izan ondoren, eh, eh, hola, bate, ba, aldatzea, eta, bera, erakizun momentu baten, bera, mendiga itxasoranetik aldatzea, eta, berak bera txiki bat eskuratu zun, Barcelonaan bertan, eta anaperazen nabigatzen da, ez erjakin gabe, nabela zibaz eta ez errez, ez, eta, bueno, Eta berak nahi gabe porque tan naitatera hortara ba, mundari mundu eri bira mantzenola urte termino mundu sun birai baten eta igatzi zuen epetre liburua ba. gaztelatas epetre el cuaderno de un navegante solitario ez da mariñerenola bitakora liburua ba. eta hor badere gogoetak eta bere bizitzako filosofia eta gustoru igatzi zuen liburu hor kantauso liburu bueno, oso polita oso estetatik enganchatun indun horrela kon mesanoche nokal liburua ba. da Eta, bueno, Astor taldea, sortu nuenean, baburatu zitzenan bat beri historia kontatzean, ez petrel egokitzean zerkidan. Nintzat, horregatik, nintxasorek itaukean lotura dati, eta bero nire ondarrubikoan naiz, nintzatzen nire histori pertsonola daukat, esanetan zerk egiten ere hemen asinitzan, noen dola ja, pff, ez egitu, oi, uita guzturtean eduratzen bat, eta nintzat, e, berezia bare, ba, estronaldian ere herrian, bertan egitea buskarazko enten estronaldian.